بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهدل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة جدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Hvala i zahvala uzvišenom Allahu tebareke wa ta'ala na njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, na njegovim blagodatima i svakom je dobru koje je prinjemu i od njega. Salavati selam na njegovog Resula Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem koji dosljedno dostavi svoju poslanicu koji se bori na Allahovom putu sve do svoga presenjenja na Ahiret i na njegove ashabe časno porodicu i sve one koji ga slede i sledeće do susnijega dane. jedno od vrlo važnih i karakterističnih svojstava za spašenu zajednicu spašenu skupinu onu grupu ovoga ummeta kojoj je obećana pomoć uzvišenog Allaha dželle šejna onu skupinu koja je spašena na ahiretu koja je uspješna jedno od vrlo važnih svojstava Jeste umjerenost i pravednost. Jedno od pitanja u kojima danas podrobno treba progovoriti. S jedne strane što je nepoznato među ljudima, a s druge što ćemo naći razna tomaćenja umjerenosti, srednjeg puta. Šta je to srednji put? I šta to znači pretjerivanju uvjeri? Koje je pokuđeno u Kur'ani kerimu i u hadisima Rasula sallallahu alaihi ve sellama. Ovoj temi progovorićemo s Allahovom teberak va taala pomoći kako bismo bili u jasnom i čistom zdanju u pogledu naše vjere. Uzišeni Allah kaže nam u sura sura Baqara u stoti trideset trećem ayetu sta ridu billah wa kadalik ja'alnakum ummatan wasata litakunuu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida I tako smo vas učinili srednjom zajednicom, da budete svjedoci protiv ostalih ljudi i da postlanik bude protiv vas svjedok. Što znači u ovom kuranskom ajetu riječe Uasapa, srednji, umjereno? Mufesiri Kur'ana kažu, ova riječ se tumači na tri izlijeli, na tri značenja. A sva Podnosi kuranski tekst i sva tri imaju svoju potporu u islamu. Prvo značenje koje navodi Ibnu Kutejbe kaže da riječ el-wasad u spomenutom ajetu označava pravednost i odlik. Kao što uzvišeni Allah kaže i reče među njima onaj koji je po najbolji. Znači, u ovome Kur'ansku manjecu po prvom značenju se kaže za ovaj ummet وَكَدَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I tako smo vas učinili najboljim ummetom. Dokaz zato što Kur'anske riječe je, kuntum hajra ummetim. Vi najbolji narod. Ne misli se ovdje i ne odnosi se vajat na naciju. Vi ste najbolja nacija, kao Skupina ljudi koji žive na određenom prostoru, govore određenim jezikom, imaju iste običaje, adete i tako dalje. Podolno se ne misli na naciju već, na skupinu ljudi koji slijede određeni pravac, put i meneđ u svome životu. Dakle, uzvišenje Allah kaže za ovaj ummet, Kuntum hajra ummetim, vi ste najbolji narod. I dana skupina koja se pojavila među ljudima. Uhrijet li nas koja je izvedena ljudima ili pojavila se među ljudima. Po čemu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Narudite da se čini dobro, zabranjite da se čini zlo i vjerujte Allah. Izbog toga je ova skupi na nazvana el muminun, čiisti čvrsti vjer. in nel navi zaista ni koji vjeruju, ovaj ajet i da aj dio ajeta se na mu'mina, nad muslime na ovaj ummet. Zaćim drugi su nazvali s drugim imenima. Živaju vije ćeemo da su nazvali vlaine hadu in nahudinareika. Alavu mimo te bi predali, nimo te bi pohidajetu, dok su se držali pravo vjerovanje. Vidjet da su sljedbenici Isala ali i selam nazvani imenom En-Nasara. Podpomažu Oni koji podpomažu Allahovu vjeru. I pogrešno je za takve reči kršćanu. Kur'an nije rekao As-Sali-Bijun. Znači En-Nasara. Iako imamo kur'anski hajeta na koje se odnosimo. I to to jeste nakon što su, su promijenili Allahovu objavu. Dakle, ovaj ummet je opisan najboljim svojstvom, a to je naređivanje dobra, odvraćanje od zla i vjerovanje uzvišenog Allaha. U pogledu ovoga kuranskog ajeta vidjećemo da je ovaj ummet zaista odabran ummet među svim narodima. فالزكوم ما كليه الله خطبساو فشرعيات ثم جعلناك على شريعه من الأمر وهو ورضو الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذاتين سمتهو تشيني لاياسنو پوتو او ديير فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون اسعيه اذا اسعيه استراطيون يكوينزايو انهم لن يغلو عنك من الله شيئا Oni ništa ti pred Allahom koristiti ne mogu. Nima toga šeha za koga se može šuhvatiti, pa te on bez Allahove dozvale u džennetu vedi. Ja iđu hennes entomul fukarao u lva. O ljudi svi stavi fukara prema Allahom. Svi stavi siromasi prema Allahom. Žemne šenom. da je ovome ummetu poslao I dao naj onjegresula i daaj onabraju nije gresula. Merkane Mo Muhammadedun ba ehadim mirveđenikum, vela kir rasula lahi, wahatmen ne biim, po drugom kiratu, wa hattimmen ne biim. I pećak svih Allahovi vjeroniknika. Z to ni je ponos, ovo je ummetu, ali ne ponos. Po riječima, već po djelima. Isto tako. Znači ćemo da ovaj šarijak, za razliku od vjerozakona koji su prije objavljeni, da ostaje do sunnjega dana i da se ne mijenja. To jeste promjena vremena, promjena mjesta, promjena ljudi, ne, mjere, ne mijenja Allahov zakon i ne ima toga čovjeka, toga alima. Nema te komisije, koja bi mogla doći sasadce i reći mi to od Kur'ana ostavljamo ili od prakcija Allahovog Resula wasalam, i radit ćemo drugačije suprotno tome. Ovaj ummet, odlika ovoga ummeta jeste kao što kaže Resula wasalam, u hadisu koga bih bih imam i muslim neće se moj ummet sastati na dalaletu. Što znači, ovaj umet ne možete dogoditi da se sastane i dogovori i nešto odluče u pogledu islama i ove vjere što je dalalet. Što znači, umet kao umet sačuvan padanja u takvu vrstu greški koje vode u dalalet. Što znači da je to jedan vid izvora ovoga šarijeta. Kur'an, sunnet i nakon toga ižmaa. A šta je iz, izma? Jednoglasno mišljenje u leme jednoga stojeća. Dakle, sva ulema lema se jednog stojeća dogovorila i dala svoje mišljenje jedinstveno o nekom pitanju, te je Zašto? Po ovome hadisu, gdje je Resul, ali sada se znam garantije, da se ovaj ummet ne može sastati na dalavetu. Ne može sastati na krivome putu. I to je odlaka ovoga ummeta. Dakle, vi Na ibnji, ummet. Kao što kaže da sallallahu alajhi wa sallam u poduje hadisu gdje opisuje dova jaye rasuljem danu i kaže: Vi ste posljednji, a prvi ummet. Svim narodima će se davati nagrade prema njihovim dijelima. Ko jedna nagrada ili nagrade koliko je vrlo uhud veliki. A vama će se davati duple nagrade. Ome ummet. Najmanje radite, a najviže ćete biti nagrađeni. 50 na magra nam bilo u početku propisano. Pa smanjeno na na svega 5. Ali ostaje nagrada 50. Ljudi koji su bili prije nas puno su duže živjeli. Nu, ali i znam ostao među svojim narodom 950 godina. Koliki je na život? Naš život u prosjeku je puno, puno praći ali su nam date prilike da puno više zaradimo nego što su ti narodi mogli pri je zaraditi. Između ostalo dato je ovome ovo ummetu da ima jednu noć koja je vrednija od hiljadu mjeseci. Lejlatul kadri hajrun min elfišar i bade tuto li noći da činiš je vrednije nego da činiš i bade u hiljadu noći drugih mimo nje. I to je od odlika ovoga Od odlika ovoga ummeta. Va kezali kaže allakom ummeten vesata. I tako smo vas učinili ummetom koji je odabran. Zato je nazvan najbolji namaz et salatu el vusta. Nekne na doslovno prevode da je to srednji namaz. Ali po ovom jezičkom značenju el vusta ili eusat što se spominje لا ناي بوني جننه الفردوس الاعلى كن يسردني جنته ناي بوني جنته يسردني جنته الاوسط هاكو اوجيه الصلاه الوسطى سردي نما ناي بولي نماس اته هي كين جل نماز يكو امامو اي други мишаму пресина али то врло јако мишљење то е кин والصلاة الوسطى چوفت ما سونامازة او بوظفن ايه انديو نماز اذا تو شما قولوا اوام اوام اولاو تو ماجين اواما اتاو ايسن اشتا ساوضنسي اواماو ريش اوسط امتا اوسطا اوشنل اسمو ايبا وهم امتا اي ريش ريش اواماو اجل شأنه هو وجد باكم اون واسي ازبراو ادبراو لمي بودم امت رسول عليه صلا Po nekim predajama se spominje da neki čak vjerovjesnici poželjet će da je budu od ummeta Rasula alaihi salatu wasalam i vidjećemo da Allahov poslanik i vjerovjesnik Isa alaihi salam kada se ponovo vrati na zemlju da će klanjati za imamom od ovoga ummeta i da će suditi po ovome šarijatu dakle vidimo odabranost ovoga ummeta da će dobivati duple nagrede Da će imati pozjavan status a Resulu ovoga umeta Muhammedu sallallahu alaihi wasallam da će se el vasila wal fabila najbolji stepen u džennetu sa Allahom inša Allah tabaraka ta'ala dozvolom zašto i dovu mi činimo a to je najveće mjesto i najbolje mjesto u džennetu koje ne može nikome pripati od ljudi osim samo jednome koje može dobiti samo jedan čovjek A Resulullah, alayhi sallatu wassalam, a ja bi volio da budem to ja. Alayhi sallatu wassalam. I zato ko god nakon, što čuje ezan i ponavlja za imam, za mujezinom te rieči, kad kaje Allahu ekber, i on ponavlja Allahu ekber, ashadu en la ilah ilallah, ashadu en muhammeda resulullah. Ponavlja to isto. Kad kaje hayi ala salah, kad kaje hayi ala falah, kaje la hawla, vala quvata illa billah. إذا فرشعر إذن فنعبنا يجزع زم يزينمتو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ذاته صلاة الدنيس اللهم أطواليك عليه الصلاة والسلام إذا أبروح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت وكوه يسأل moli uzlišeni Allah shenu, da ovo najbolje mjesto u džennetu dadne Resulullahu sallallahu alaihi wasallam Muhammedu ibn Abdullahu alaihi afvaru salati u etemu teslim i kogod ovu dovu uči njemu inša Allah pripada šefaat Resula alaihi salatu wasallam a svaki Allahov poslanik, svaki Allahov poslanik ima dovu koja mu je uslišana na dunjaluku Svaki je Allaho poslani. Pa su neki od njih bili u vrlo teškim situacijama. I u velikim musipetima koji su ih zadešavali od strane ljudi. Pa su tu svoju dovu upotrijebili protiv svojih naroda još na Dunjaluku. Kao što je bio Nuh a.s. Koji je rekao, Rabbi la tedera ala arbi min al kafirina deyjana gospodar u moj jarabi ne ostavi na dunjalu koni jednog jedinog kafira prevršilo svaku u mjeru njihov kufr njihovo nevjerovanje Rasul Allah a.s. svoju tu dolu koja mu se kao Allahom Rasulu uslišala ostavio je za sudnji dan jer će tamo biti najpotrebnije svi poznanici o sebi će se zabaviti Allahom Rasul a.s dovuć čiiniti Allahum meselnim, sellim, Bože spaš aj, Bože spaš Alaj. Je će se vidjeti kako ljududijuže Heden padaju. Zatim ćeemo se dati Elma kammel Mahmud mjesto koje je će s žejeti i koje je pohvalno mjesto na Hiretu. A to je kada uzliženi Allah te vara keva te ala, kada punvo ožili svoja stvoenja na sudnjemu I kada budu, u skupinama išli od jednog do drugog Allahovog poslanika moleći ih da se zauzimaju kod Allaha da počne sud jer više ne mogu čekat ni trpiti tu situaciju u su se našli mole za da zauzimaju kod Allaha da počne sud i svi ih upućivati na ono kasnije dok se ne dođe do Allahovog rasula Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji će reći ja sam taj i koji će steđu učiniti uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala pod aršom, pod prijetvojem uzvišenom gospodara tabaraka wa ta'ala čiju kakvoću samo on zna a koji je hakikat koji je istina i koji je najveće Allahovo tabaraka wa ta'ala stvorenje steđu će učiniti pod njegovim aršom i činiti dove i hvaliti i naličati uzvišenog Allaha takvim hvalama dovama i zahvalama Koje, za koje kaže Rasul Allahu salallahu alejhi a ja ih sada ne znam. Dakle bi će ni ma poučen na akhiretu. Pa ćemo Sara ki Muhammad, jeri to najgori ime, O Muhammed, i rfa ra'saka, digni glavu. Sa tedde. Wa sta tushfa, i traži za se Vi ćete dato. Usmislačete će ti se i traži da će se i od toga je deset vrsta šefaata koje su mu date i koje će on imati na kijametskom danu a o tome šala drugom prilikom prvi koji ulazi u džennet i kome se otvaraju vrata jeste Resulullah Muhammed s.a.v. sa svojim unmetom koje predvodi koje predvode 70.000 mu'mina pravi, iskrenih, čvrstih takva sahibija, mutekija, koji će ući u džennet bez polaganja računa. Sedamdeset hiljada njih. I to je jedna od odlika ovoga umbeta. I kada bismo uzeli navrajati ove odlike i ove blagodaki kojima je uzmišeni Allah ovdario i odlikao ovaj umbet, to ne bismo bili u stanu učiniti. Va intaudu niamet Allahi la to suha ako budete brojali i nabrajali Allahove blagodativnih nikada nećete moći popreti. I zato uzvišeni Allah kaže huwa ijtabakum. On vas je odabrao. Ona je jačio عليكم fi ddin I je vam nije ništa teško dao? Millete abikum e Ibrahim. Vjeri vaše praoca Ibrahima. هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا هو رسيرني أينهم مستو مسلماني ما نزو ليكون الرسول شهيدا عليكم ده الله فصلانك بودة سيدكم وتكونوا شهداء على الناس عندما بودة سيداتهم يودم ذا и против них كوي الله رسول عليه الصلاة والسلام ذا и против вас Ovo je jedno od značenja ove reči ummeten vasata. A kezalike zaalnakum ummeten vasata. I mi smo vas učinili najboljim narodom i ummetom. Ummete islamski. Danes u svijetu ono što vidimo da se radi. Danes ovaj naš ummet ne izbudjava to najbolje čime je odlikovali počešće. Dozvolio je da ga ne igor stvorenja vode i ponižavaju da rade ono što rade od islama i muslimana da se pokušava Allahova vjeru poniziti, da se pokušava Allahova vjera iskriviti nalaze din dušmani smilovat neće nikad jer њih nije islam odgrajao već prokleti šejtan i zato kad nemaju milosti prema sebi da se sebi smiluju i spasete đehadenske vakri Kako će o islamski ummete imati milosti prema tebi? Kako će imati milosti prema tebi kad ne imaju milosti prema sebi? Kad sebi dozvoljavaju javno droge, javno nemoral, javno sve ono što je garancija da će što prije helać biti. Da su se doveli do tog nivoja i pesada da, da je taj nerijed istoku zahvatio. Pa čovjek nije siguran nije ono što jede da nije siguran u koji udiše da nije siguran u mjesto kojim korača zbog presada koji je počinjen zato što i nebo i zemlja vape i plaću za islamom i čistim i čurstim mominima koji će pomjeti dajnakove vjere i koji neće samo u svoju vjeru ogranićavati. Gdje je u praksi islamski umete? Gdje je u praksi ovo što nam spominje uzvišeni Allah, tebara, kjela, teala? Pa ćete dove činiti, ali vam vaše dole Kabul neće biti. Zato što su se uzroci, a zada i uzroci kazne ispunili i samo se još čeka posljedica islanski umete, nema više Ebu Beka, nema više Omera, nema više onih, koji će čisto i čvrstko znači onako, kako su so ashabi to činili. Ali garancija ovome umetu je data, oduzvišenog Allaha, tebareka na ta'ala. A ta garancija, jeste da će je on sačuvati, s nama ili bez nas. Mi smo ti koji se možemo koristiti samo. A islam ostaje i ostaje i napreduje i i bez nas. I Allah s na vrijeme iz ovoga umeta izvodi i pokazuje one koji će ljudima objašnjavati Allahovu vjeru onakvom kakva ona jeste. smo mi sebe o islamski ummete doveli Do ni nivoa Kada nas napadnu naši din dušmani Mi se obraćamo Na drugu stranu Našim drugim din dušmanima Za tražiti milost Od onih koji na sebe milosti Ne znaju i ne imaju Ovo svojstvo To jeste svojstvo Da je ovaj naš umet Najpolji umet Dužni smo na sebi to Uspostaviti I na sebi primijeniti i ostvariti. Inače, ova naša vjera, kao što kaže, imam Hasan al-Basvi, nije samo po pustim željama i po nadama, već po radu, po onome što je u zrcu što ti je na tvojim željima. I zato vidjet ćemo zašto je taj prvi dio ovoga ummeta bio uspješan. Zatražiti se treba zato, Ebu Bekr donosi cjelokupni svoji imetak. O radilah u Anhu za jedno bitko tritinje dela da sa svom opremoom. Omer pola svoga imetka. zatraži se od njih žvanje na Allahvom dr zašajno u putu Min dadi narakom natu Hebbu, što su bili izraja na ugodu i rečeno imm bili neprijatelji protiv vas se spremaju bojte i rekli su hasbunallah dovoljan nam je Allah i nisu računali ove današnje materialističke dumjalučarske interese i nisu računali ove računce. šta će nam reći ovi šta će nam reći oni uradiće nam embargo uradiće nam ovo وَلَاكِنْ كُلُوْا رَبْدَانِ جِنْ И будите Allahovi I to je muslimar Dakle, prva polka iz ovoga Jeste حَيْرِيَةُ حَذِهِ الْاُمَّ To da ovaj ummet je dužan da bude najbolji Ako sebi dozvoli da ne bude takav Onda će ga gaziti oni najgoriji Drugo, vrlo važno, čijemo iz ovoga i što nam mu fecili spominju, jeste وَكَدَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَ I tako smo vas učinili pravednom zajednicom. وَسَط u arapskom jeziku znači pravda. Vesat je sredina koja nije ni na jednu stranu, već onako kako jeste. إذا توزيشني الله قال يا أيها الذين آمنوا كموا قوامين بالقسط Правда كما قال يداً أد звيزد أو بأمته إذا سنحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن وذلك هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كي يدوشل وخيبر وقولوا شئيسوا جيداً poniženi plaćati islamske državi. Pa su ga pokušali po njih ovom adetu podmititi. Podkupiti rišvetom. Mitom. A on im kaže tako mi uzvišenog Allaha. Nema ni mržnih svorenja na dunjalu kod vas. Ali me to neće sprečiti da budem pravenan prema vama. Jer pravnom obstaju nebeta i zemlja pravdom ostajine be sa zemlje. al mizan. I uspostavio je pravdu. Uspostavio je savršenstvo. Sve na svoje mjesto doveo. Kako je na nebesima la taqaw fi al mizan. Tako ni vi ja svojoj vadi da ne varate. Kao što je Allah mizan al qist postavio i savršenu pravdu i savršenstvo. Dakle Ovaj kuran kaže ja i oni koji kunu verovali Ovi koji verujete budite postojani, ustajni, čvrsti, stalite, stojite bilkisti sa istinom, šehada li Allah, svedočeći ime Allaha. Ne lupajte na Makar to bilo protiv vas samih. Tu se idan pokazuje E u ljubavi deini ili protiv vaših roditelja wal akrabin i protiv vaših najbližih najbliže rodbine jer u pogledu istine i pravde nema hapera rodbinske veze prava ova koja je uložila bi Allah koji nam nas je obavezao to stoji ali to ne stoji nasu protiv istini već tu istinu I kada se to suprostavi istini, da kažemo, istina je ovdje najpreća. I njekud ganijen elbaqiran, fa Allahu eulabihim. Ako oni bili bogaci, ili siromašni, Allah je eulabihima, od njih. Ako bili bogati, pa vi željeli skretajem sa istine i sa pravde, da nešto od njihovog bogatstva dobijete. Ili bili siromašni, pa se vi njima sažalili, Zbog njeoosti romaškva. Ne, nijedno ni drugo. To je ta pravza. Pravo. Zato se to zove es-siratul mustaqim, pravi put, u kome nema skretanja i krivine za odbijanje. Dakle, sallahu e ulabehima. Allah je prekri o njima. Fala tetbe'u el-hawa an ta'dilu. I nemojte ni pošto slediti svoje strasti tada krivo presudite i krivo donesete zakupšak i obluku. وَاِنْ تَلْوُوا اَوْتُوَارِدُوا فَاِنْدَ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ بَصِيرًا A ako vi telvu skretali z toga اَوْتُوَارِدُوا ili negdje jednete svjedočiti, sa znajte da uzvišeni Allah sve vidi. Dakle, bojte se uzvišeni od Allaha tebā reka vata'ala. Ok. Vrlo značajno svojstvo Ove ovaj skupine jeste Pravednost Pravednost Po je ovaj ummek Poznat Među svim narodima Spominje se alihi salatu veselam Koga biježi imami Ahmed U svome musnedu Od Ebu Saida Al hudri je radijallahu anhu da je rekao Allahov poslanik sallallahu Aleyhi ve sellem je rekao na suđenjem danu bit će pozvan Nuh i sada će mu bit rečeno a poznato nam je da je Nuh od Allahovih poslanika kojima se vrlo malo svijeta odazvalo a sa njim nije ništa drugo mjerovalo osim vrlo mala skupina njih a ostao je među njima 950 godina Imamo Allahu i poslanika koga je jedna skupina slijedila, koga je cijeli narod slijedio. Imamo onih koji je slijedio jedan ili dvojica ljudi i trojica. A imamo i vjerovjesnika koga niko nije htio da slijedio. Što ne znači da su oni u tom svome dostavljaju istine popustili i nešto pogriješili. Već je na Allahovim poslanicima i njegovim vjerovjesnicima, a i onima koji su na tome putu od Uleme i Davija, da kažu ljudima. To je njihova zadaća. A zadaća ljudi je da prihvati. A ako ljudi ne svi to prihvatiti, oni će zato odgovarati. Doši će mu, ali i sada na kijanecki dan i reći će mu se, jesi li dostavio objavu. Šta znači? da će Allahovi poslanici polagať račun na súdnjemu danu. Allahovi poslanici, ko ima ja zelam to vám dženec, polagače račun na súdnjemu danu. Jesi li o nuhu to stavio Allahov objavu? A hoćemo li mi račun? Uzvišený Allah kaže liec ala s fadiqina u sidqihim, da pinta, I postavi pitanje iskrenima o njihovoj iskrenosti. A hoće li lažac biti upitan o svojoj laži i o svojoj neistini? Kada će onaj koji je istinu govorio biti pitan o tej istini? Kada će Allahov poslanik biti pitan o tome je li dostavio Allahov objavu? Gde smo mi ljudi? Jesmo na dunjalu koji smo na nekom desetom svijetu Da li se zapitamo da ćemo jednog dana stati Preduzvićenog Allaha I odgovarati ovim koji je i ne znamo koliki su Kojih često koji nismo ni svjesni Zapitamo li se mi o tome Jer ćeš o so svemu biti pitan Jer ćeš reći Mali la la illa Šta je ovoj knjizi Koja će ti biti data na sudnjem danu Knjizi tvojih dijela Šta je ovoj knjizi Koja ne propušta Ni malo ni veliko da nije spomenula Sve je to uzvišeno Allah pobrojao Sve popisao i zabilježio A oni su to i zaboravili bi će pita luhu, alaihi selam, jesil dostavio Allaho gobiya. Ko što će biti pita Nisa, alaihi selam, onaj koga obožava, yumima uzvišan od Allaha, jel našanu, aho sime nije za dođa. Ni omni uzvišani, Allah, tebara kvota. Kao što će on biti pitan, a enta kulta linnasi, o Nisa'u jesimi ti rekao yudima, ittahiduni, wa ummi ilahini, min indurila. Uzlite menek imaju majku za dva Boga mimo Allaha. Jece li tu to njima rekao on i sal. i oni će biti pitani. Helen mm. ne elen, Ursile ilejdim ne elja Mulin i zaista sigurno pita ćmo mi on kaže uzvišeni Allah. Koju su susklaiti poslanici, te da ta ulema? koji su izkazivali a sigurno ćemo pitati i one koje smo slali one koje smo slali jeste li dostavili a one kojima su dolazili jeste li prihvatili. ili ste u Allahov vjeri uzimali jedno a ostavljali drugo vjerovali u jedno a nevjerovali u drugo I zato Rasul Allah alaihi salatu wassalam svoje so svjedočenje uspostavlja naovo mesietu. Allahumme helben lagd. I to je rekao na hađetu lvedau, na oprostnom hađu, koji jeste zaista oprostni hađu. Ja v poslednje toga više nijedan nije oba mje. Oprášta se sa svojim umbetom i, I kaže im Allahumme helben lagd. Allahu uzbi je mi je a i dostavija. A oni plačući, neslušujući, jedan glas kaže: "Je li Allah poslanici? Jesu vidjeli da je to da je to završnica?" Tri puta to polađe Allahov resulallahi sallallahu alejhi ve sellem. Kada su su potvrdili u jedan glas: "Je li Allah poslanici?" Onda on diže svoj prst, prst shahadeta. I kaže Allahumme fešhed Allahumme fešhed Allahumme fešhed Allahu ti posvjedoči Ovome što govore Ti posvjedoči ovome što govore Ti budi svjedok ovoga što govore To jeste sutra da nemaju opravdanja Da ne kažu Nije niko, niko došao Ko nas naučiti istini Ko nas naučiti pravome putu Opravdanja više nema i to je za svoj spas biće pozvan nuha ali i celami biće mu rečeno jesi li dostavio objavu a on će odgovoriti jesam zatim će biti pozvan njegov narod i postavit će mu se isto pitanje to jeste biće vam postavljeno pitanje je vam dostavio objavu jer nisu htjeli raditi zašto jer niste znali jehenven je pred njima razbuhtala vatra, koju da uzvišen je Allah ne zadržava, da sve bi spalila. I raspala bi se od te žestine, tekadu, te ne je zuminela. da se ne raspadne od žestine, koja je u njemu. Reći će, nije nam to ni jedan poslanik, nijedan poslanik, niti bilo ko drugi ništa nismo znamo, ništa više ne znamo. Mogu će tada biti rečeno koga imaš za svjedoka. Uzvišen je Allah hoće potpuno pravi. A on će reši Muhammeda i je gov ummet. Jer je to najbolji svjedok. Ovaj ummet bit će svjedokom drugim narodima i protiv drugih naroda. Dakle, odlikalo da ummeta Dakle svjetočenje Vidimo da ovo drugo značenje Se spaja sa ovim prvim Prvo značenje je bilo najbolji ummet Drugo značenje jeste Pravedan ummet, pravda Ne zbog onoga I ne zbog da uskreće sa pravoga puta Da on ugovoljava Ovome ili onome Allahova akar je najpričin To je to la ilaha inallah Koje nije samo na jeziku Već i na jeziku i u srcu I prije svega na dijelima našeg reći će Muhammeda i njegov ummeh. biti pozvani i njemu ćete svjedočiti da je dostavio objavu. A potom će on vama svjedočiti. To jeste vi ćete svjedočiti muhu alaihi sallam da je on dostavio Allahovu poslanici. Jer ste istinu čuli kroz Allahovu objavu. A Resul Allah sallallahu alaihi ve sellem bit će vaš svjedok. Dakle, kažem ti ste vi odabrani da budete svjedocima drugim narodima i to Allahovom poslaniku. Tako neće vama drugi niko biti svjedokom osim najodabraniji Allahov Resul Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ova još hadis u malo drugačini formama prenosi imam al Bukhari, Tirmidi, Mesai i Ibni Mađe. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجنعين ثم أما بعد القرآنسك آية وكذلك جاعدناكم أمة وسطا إذا كنت أخبرنا لأنه فرادنا زائدنا لا يقولون زائدنا A to ide jedno uz drugo. Jer ona zajednica koja je najbolja to je ona koja je najpravednija. A najprovednija je i najbolja. Tako da se ova dva znažeja svoje na jedno. Svjedoci će biti na ahiretu. Što je posebna odlika i posebna i odgovornost jer šta znači biti svjedokom na afiretu to nije kao biti svjedokom na dunjaluku to je puno veće i puno veća odgovornost se traži jer na afiretu se neće svakome dati da bude svjedokom doći na dunjaluku Svega i sva čega. I zato su prije u nema postavljali uzlove za onoga ko može biti svjedokom na dužalupu. Pa čak su išli do te mjere da čovjek koji bi namjerno propuštao sunnjete da se od njega sljedećenje ne bi uzila. A šta je s onima koji propuštaju farzove? Narod ide od onih najboljih krema sve gori i gorijim. U jednom prijašnjem narodu je ovo dobro čujte ih zapamtite. U jednom prijašnjem narodu bio je jedan pobožnjak, Mutekija, čovjek koji je predan uzvišenom Allahu za našanju. I bio je u jednoj prostori gdje i badeći nio. I dođe mu majka i reče Sinko moj, a onu u namazu. Pa pomisli u sebi, moj namaz ili moja majka. Treći mi je moj namaz. A mati kada ju se sin ne odazva, reče, da Bog da ti ugleda lica nemoralnijih. I da da mu Allah da ga jedna optuži za nemoralniju. A on je čisto toga a dođoše i srušiše mu tu kuću i dovedoše ga pred sud a on, pošto se oslanjao na užišenog Allaha reče, dovedite mi to djega do neštenika pa mu stavi prst na stomak i reče, ko ti je otaviti? dijete iz ga progovori to je od onih koji su progovorili u bešicu Pareće pa reće, moj otac je taj i taj pastijer. A ljudi rekuše, sad ćemo ti zlatnu napraviti. Kaže, meni zlatna ne treba. Što znači, prije, ako bi neko nekom je dovo činio protiv njega, rekao bi da Bog da vidio lica, onih nemoralnih žena. A šta reći za današnji koji ne samo da gledaju lisa već gledaju puno veće od toga i puno gore od toga i to ne natjera na to već svojom voljom kada misle da ih niko ne zdi i da ih niko ne prati i da ih niko ne kontroliše sull lequ minel au وَقَلِينُمْ مِنَ الْآَخِرِينِ biće ih že netlija puno od onih priješnjih stavih a malo od onih kasnijih. Kada ti se dabne da budeš svi dokon na kijameckom danu. Zar to nije čast i počast. Kau ummetu Sve što je učeno priznaje se kod višeg Allaha dželle šano. I hadis resulallahi salatu ve selam kada su ashabi rekli: "Doći je جناзо divne li osobe." A Resulullah alayhi salatu ve selam potvrdi i kaže: "Uđebe tako je." Prođe druga, pa kažu, loša, loša li osoba? A on kaže, veđe, tako i je, tako mora biti. Pa kažu, Boži poslaniče, šta si to rekao? Šta to znači, tako mora biti? A on odgovara, vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Kome vi posvjedočite, to mu je šahadet. To mu je svjedočenje. Onome ste posvjedočili da je dobar. I jest takav. Kod Allaha uzvišenog A za drugog ste posvjedočili Da je loš pa i je takav Kod uzvišenog Allaha Viste ste Allahovi svjedoci Na dželjavu I to se odnosi na vrijeme Dok se čista priroda ne isklani Dok dobro ne postane Kod ljudi zlo A zlo dok ne postane Dobro što so, je jedan od najvećih musibeta. Pa kažu, radite to tako, jer večina ljudi tako radi. A istina se ne povodi za večinove. Walau i tebe al haku, ehvaehum nefesedeti s Kada bi istina se povodila za iho istrastima, Mered bi nastupio na zemlji I na nebestima Na nebestima i na zemlji Wa in tuti ekstra Menzil ardi Ljudi lukia ansebi Lelah Ako budi slijedio vecinu oni koji su na zemlji Oni ćete steviti zapravo Za puta I zato Gleda se na onoga Ko govori Prvo A onda šta govori Vi ste Allahovi svjedosti na zemlji i po ovom drugom hadisu vi ste svjedosti uzvišenog Allaha na ahiretu što je puno važnije i veća odlika jer tamo je sušta istina. Kad uzvišeni kaže maliki javu mi din vladar gospodar dana suda on je vladari i gospodar i Dunjaluka i Ahireta i ovog i budućeg svijeta ali na ovome svijetu ima ono, onih koji kaže ja sam na neuzogljena a bit će na Ahiretu taguti i ti koji su se ovolili i nisu cijeli istinu prihvatiti i druge ljude smatrali manje važnim i manje vrijednim biće komakovo zrno na ahiretu ljudi će ih svojim nogama ganiti jadni i vijevni maliki ja umidin ali na ahiretu ne imate izmišljene slavu i veličine tamo je sušta istina na doljalu ku nađeš svjedoka nađete svjedoka koja i kakav je ko te pita. Ali na ahiretu ne ima. Znači vi ste sjedoti Allahovi ima adu njaluku, a posebno na ahiretu. Če alnakom ummeta vasata učiniovać je pralegnim ummetom. Što ukazuje da li to ajeta, li te kunu šuhedat da vi budete sjedotima svim ljudima Što znači, uzvišeni Allah je vas odabrao kao umet, da budete svjedocima ljudima. Za njih i protiv njih. A što se tiče vas, za vas svjedokom nije drugi niko učinjen. Za vas svjedokom i protiv vas svjedokom niko drugi učinjen nije do Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Esadihul masnuk koji istinu govori i kome se vjeruje. Koji kaže iz ovih usta ništa drugo ne izlazi od istinu. Čak i u šali. Dakle, svjedoci na Ahirecu. A ja vam sad postavljam te Šta znači ako nam Allah kaže da smo kao umet idemo taj emanet svjedočenja i pravedne zajednice na Ahirecu da ćemo svjedočiti znači li to da mi obaveze nemamo na Dunjaluku da sudimo znači li to da prepuštamo nejgorim halkovima nejgorim kafirima da nama sude umjesto da mi ljudima sudimo to Allah ovoj knjizi koju je učinio u Emo Heimine na Alejih knjizi koja je iznad svih drugih knjiga Ummete. našta smo se spustili I srozali Opet Na taj esbalijet Na to naj bolje I najvrednije Allah vam hoće najbolje A vi nećete Allah vam hoće dobro A vi bježite Izbjegavate O umete Kako Allahu ževab Da ti dao ovo sveme tako mu odgovoriti išta reči šta kao odgovor izustiti lajete kelamone illa men edine leho rrachman neče toga adana govoriti niko drugi, osim kome edine kome izun izun da bnevuzišeni Allah O Rabijjela ualla i s njegovim govorom bude zadovollja. Žerće neki ima uzlišeni rečli,hala se uja. Uuknite, Ola tukelli non jednej. se tada nevjernicima i nepokornima Kada se uzvišeni na srdinu. Kada u strahu budu Allahovi poslanici. Šta će biti s so ospavima? Dakle, ovo nam ukazuje na veliki emanet koji nosimo još na ovome svijetu. A to je da budemo pravednom zajednicom. Mi na sebi i mi među sobom. A on da pravednom zajednicom među ostalim ljudima. Imamo ljudi koji pozivaju u to. I kažu mi hoćemo da Allaho zakon sudi. Ali ne znaju kako. Misle da je to pitanje hajdemo nek nas je više. U tome Kvantitet ne Kad je ta lut onaj koga je Allah uzvišeni odredio da bude predvodnikom Beno Israila u borbi protiv dža luta ili golijata, kako se kaže. Kada su izašli i onako mala skupina šta bi ožednjeli došli na vodu, na rijeku a oni iskuša kaže kopije pije s ove vode sa mnom ne. Što znači ako nisi u stanju sa sobom šeitana slomit i prelomit kako ćeš s drugim? Kako ćeš u većem iskušenju? Nisi u stanju u doći. Nisi u stanju nasabah nalakat ustak. Nisi u stanju ne uzimat haram, hamate i ostalo. Šta onda? Dakle, prvo sa moraš riješiti. Sešar i bu minuhu ila kalina njima. I onako mala stupina, većina ih je pjela. Ila kalina mi. samo malo njih nije. 300 i nešta ih je ostalo samo. Pa kako da se bore i imanje na kraju pobjednije? što kod nas ne znači i hajdemo nek nas je više. Hoćemo kvalitet. Zbog jednog Allahovog groba uzvišeni Allah je spreman rat uspostaviti cijeloj zemajskoj klubu. Man adali valijan sa kad aventuhu bil harv. Ko onoga ko je moj uzvišeni Allah kaže Ko Allahu predan, Allahu iskrevi rob, mu teki je, bojaznik, koji izvršava Allahove propise i kloni se harama, koji je u svakom hajru prvi, ko takvome neprijateljstvo izrazi, ja im objavlijem rat. To kaže hadisi kod svi. Šta znači? Iman kod uzvišenog Allaha dželne še'na. Pa nije uništavao cijele narode nekada zbog jednog, ali jednog čovjeka? Zbog onoga koji je dostojan da nosi ime čovjeka, koji ne da poniženja u Allahovoj vjeri. Dakle, od nas se umete traži da budemo pravedna zajednica i na duljavuku prija da ta تكون الدين كله لي. И погледajte Tafsir. Sašta ih dobili. Dok jer Allahova ne bude na siloj žemajskoj kuli. Dok Allahov zakon na siloj žemajskoj kuli ne bude vladao. Ko će prihvatiti, prihvatiti će i blago se njemu. Ako neće Sam je naštetil. Ne može se uspostaviti Allahov zakon među ljudima ako ga mi među prvo ne uspostavimo. Ako ne znamo ko je uzvišen je Allah, koga iskreno vjerujemo i kome na teždu padamo. Ako ne znamo veličinu uzvišenog Allaha, prvo što će se dići od iloma među ljudima, a dići će se iloma. Vići će se znanje. Tako da među ljudima neće ostati više učenih. Pa će ljudi za svoje predvodnike i predstavnike uzimati džahile neznalice. Pa će skretat s pravog puta i druge od vodistoga. A prvo što će se dići od ovoga iloma znate li šta je to? To je ta kvalok. To je bogobojaznost. Kad uđeš u žemiju, skoro da liječeš zateći ikoga да kanja. Da plaći u svome namazu. Da kad mu se kaže Allah da mu to do srca dođe i da osjeti veličinu uzvišenog gospodara tebara k'eva ta'ala. Viže se imamo. Ne možemo uspostaviti Allahov zakon među ljudima dok ga ne uspostavimo među sobom. Na sebi, u svojoj porodici, u svome džematu i tako dalje i tako dalje. Ispunjavajući islam onakav kakav jeste. Cijelokupni, a ne djelimično i ne predstavljajući sebi, mi smo dobri kako ima. Jer se ne upoređuj s gorim od sebe. Već sa najboljima. Sa ashabima Allahovog poslanika. Sallam, sa Allahovim poslanicima i vjerovijesnicima. Ušta mi noć svoje provodimo. Ušta dane. Zamislimo se dobro. Treće značenje riječi وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا I tako smo vas učinili srednjim ummetom. Jeste tako smo vas učinili umjerenim ummetom. I to je to značenje oko kojeg ko ko treba da se sada pozabavimo. Najbolji ummet? najpravedniji ummet. A kako li ne bi bio najpravedni, kad ima najbolju kliku. Najbolje, najboljeć i najodabranijeg resula. Ostaje da vidimo šta znači umetan vasata, umjerenim ummet. Umjerenost ovome kur'anskom ajetu znači srednji put kao što nam aje prije to kaže jehdi men jesaa